uno gu ne guardión gabón en zuloi ongi torri mugi mer rap podcastera ba kezute bideo joko en podcasta tagñera batalla urzeta bioken e, minza práctica particularra ni brutal nauce barcelonatik eta ba irundik daier dugu gaur bueno gaur ez aquí no le han gustaren supuestamente mm, están ya su familia baina atzo ez dakit esan destakigun non egon zinen ez da bueno eh... Bai, ja podcast bat garen ja ez du gara zerik, ja linea temporalak puskatzearekin. Bai, e, kontzertu batean nintzen, aspaldiko partez. E, Asgarz talarean kontzertuan, e, Donostiako doka kafean txokian. Hori da, aurreko astean komentatu genuen, ez? Bona, disko bueno, herriak aratzen zutela eta ba, zuzeneko egin barzutela. Hori da. Hori. Zer moduz kontzertua? Ondo, ondo, ondo. <laughs> Egon zen, momentu neko graziosu bat, e, konzertoa zitzen ean, e, argazki bat bidalei nioen ere maztari, e, hmm. eta xantzidan jor, jo, hile gutxi dago, hor, eh, no lehen gozote eh, buruari bueltak mateko melenak inor eh, buru soia asko dago. Ta harra soia sokan, klaro, o sea, azkenan azgar zeko gontzertu batean, ba, ia dena gara, gara ogeita mar berrogei urte ingurukoak. Ogeita mar urtetik berako gutxi zedanan. Batek pentsatuko luke ez, eh, ba, ba, esaldi hori gazteleraz ez, peinando kanas? Ba, ze optimista den denborarekin borra erekin, ez da. Zene normalean, arazo ez da, ba, peinando kanaz, baizik eta, ba, ba, ea hii abadudan edo ez. Rastu, ez da, <risas> ba, bai, bai, bai. Baina, no? Bai, ondo gontzen, bai, bai. Perfecto, perfecto, ba, te, ba berriro, berpiztu dutela, Asgard, eta kasunetan, ba, ba bueno, partai de, bai partai de E, jarza jauna alde batetikan eta batetetikan ba, baterian e, etxan etxan orkizu bai, etxan orkizu, bai beraz, ba, ba, bueno, ba, disko berreak alatea dutela e, abestiak interneten daude eta gainera, ba, piskat prebiu modura higo ba, dute, bueno, guztuten bideo bat non, e, ba, bueno, abesti guztien ba, prebiu bat bat okazote ustuta marx segundoko lako Pista txobat abesti bako itzari, nola, jakiteko ea gustatuko lizteski, ea gustatzen zaizuen edo ez? Beraz, ba, bueno, bai. e, maiz, e, probat txobat. bi xingelak ja dagoneko Youtubeen daude, zeldatik, e, bueno, diskaren izen bera duen abestia, uh -huh. eta kalegorrian izeneko abestiare. De hecho, jantziren kontzertuan kantatu zituzten relengo bia abestiak, eta gero ba, Ba, Gehienak izan ziren ba, aurreko lanetako abestiak, eta buz, jendean oski ba, jende asko nintza jerez erkiago ez dara ziren ez? Uh -huh, bai. Eta orduan bai, ba, jende asko motiva da, importanta, ertuzun jende askoak. Oso, no? ba, hori izan genuen taier, e, bere kasuan, ba, ba, ez mele natuta, hor, parrandan, <laughs> ni lagun baten urte betetza izan nuen, eta, ba, Entxatzen genuen izango zela olako ba, lagunen artean gauza txiki bat, esan zakegu Eta ba, gure kasuan izan zen, ba, bapatean iristen gara hor e, taberna batera, eta taberna guztia olokatu zuten. <risa> eta ba, bapatean familia pilo bat zegoen hor ez genuen ezagutzen, beraz izan zen, pixka bat, e, momento bat nola ez erosua. Baina, bueno, azkenean ondo pasatu genun eta, bueno, barre aski egin genuen, beraz, ba, ba, bueno, ondo pasatu genun. Hau, esan da? Hau, Ba, azte honetan beste bi dakarkigu, eta aurreko saioan bizkat aurreratutak gaurni hasiko niaziko naiz, eta partez, ba, esan nuen bezala. E, The Walking Dead, tel-tel e, garatza jaren, edo, bueno, tel, -tel serietako bideo jokua. E, Kasu honetan, ba, pentsatzen nun, eman gozitara olako, ba, bueno, e, jokuaren... E, bere bat emateko aukera edo, baina, baina pentsatzen dut oren diken ez duela jolastu e, ideia horokor bat egiteko aina, ez? Beraz, ba, bueno, hartzazuen ere tartea, ba, piskat prebiu bezala edo edo lehen iritzi bat bezala, ez da? E, Azkenean, ba, bueno, joko aluzea da, eta jokoaren e, piskat mamia, ba, ba, historia da, eta, bueno, historia guztia ba... <laughs> ba antzemateko ba, orduak pasatu badira, e, kasu honetan ba, ba bueno, em, ale bakoitza gaizke ezpanago gaizke ezpanago utzi gora bera ordu, bi ordutan pasatzen duzu eta ba, ni orain hirugarrenalean nago. Beraz azkenean ba bost ordutapiko dira. Ba, ideia bat editeko ba, ondo, baina ba bueno, gustatuko litzateke ba jokoari ba piskat, buelta luzea bat ematera eta eta peskat eh, jokuaren eh, ba, mamia ikusteko Ba, iritzi, uh -huh. bat izateko eta barrez eh, Beraz, ba, bueno, ba, neritartak izango da pixka bat Ba, ba lehenidei bat Edo uh -huh. Kontaktu bat Eta zure partez Ba, aurreat eztuenuen bezala eh, Shadow, noa Shadow Hunter? Shadow, shadow Hunter Shadow e... Hunter e... Noa, Shadow Hunter Shadow Hunter Lost World Shadow Hunter Lost World. Eh, ez dakit bilatzen egon zara, zeren gaizki horretzen ez bau, Shadow Hunter regruteixente er, atera dituzte. Tuz bai badeirela bat baino gehiago. Bai, A jarribar izan mm. dutari e, abizionarekin, ze bestela bat zauden bat baino gehiago. Bai bai, bai, bai. Eta bueno, e, zer moduz horrela pixka bat, zer aurrera tu dezakezu? Horreratu ezaket, e, ez nagoela gehiagien gantxatu. Igual ez da nire estilo ez da, baina ez nago gehiagis hartu historian, eta, bueno, mandizkio bizpailu baina ez dut gehiagis jolastu. Hor duan, bueno, zurea prebiu bat izan bada, zurea nire izango da e, lehen impresio bat, ze, hmm. bueno, ez dut gehiagis gehiagis jolastu ere. Tardoan ez dute hartuko, ez dute esango, ba, sekulako, eee... Eh, ba, iritzi sakone mateko no? moduan nago, nago, niko, zaman gaut iritzia jolastu gutxiarekin eta ia esan, ba, ori, beintzatner esperientzia nolako izan den. Osondo, lasa izaren ez dute beste beste dozer espero? Esperaz, ba, ba, ba. osondo, osondo. Eta bueno, ba gaur entzuten araiz arteena ba, League of Distortion izten talde batena da, eh bereko disko berriatera dute. Alemaniarrak ez kis banago zeren, ba, bueno, bioa peiratzen egoneiz, eh dosaiatu naiz beintzat. Banean ba, bueno, nahiko zaia izaten zitean zeren, ba, ba i jartzen estun ba, ba, nungoak ziren. baina izenak ikusita ba, batek pentsatuko luke, ba, alemaniarrak direla. Ezan bezala? <laughs> Hor, ze... Ze, ze, ze kazetaria ikaragarria. <laughs> e... <laughs> Kaso netaren ezan bezala. Ba, ba, duela azte bare bat. Ba, disko... Izen bereko disko berriak helaratu dute. Neri, ba, bueno, piskat arreta ditu itzeren. Ba, duela gutxi ba, batean. E, holako e, Spotify de YouTube musico, ba, mix batean. E, aurkitu nun, doan zemanun berriro, e, ez dut gogoratzen zenun... nun... Em, Ojo, eh, gantzai dizainia, izenaia. Ah, bai, e, indiz momentaldea. Uh -huh. Eta, bai, pentsatzen un, klar, urte askot m, dira, dira bat ez ditu entzun lehenzun. Eta, bai, batean, ba, besti berri bat sartu zitzen, eta, ai, bai, ba, biztirrik daude. <laughs> eta, bai, hildo netatik, eta metal deitu ezak metal moderno hildo horretatik, zeren, bai, bai, bai, bai, bueno, ba... Eh, atzizki asko dituenean eh, egiten duzun estilo, ba, metal moderno ditzen dizu eta pentsatzen duz, ba, ba, azkoza azkarrago dela, ez da? <susur> eta, zentzorretan, ba, ba, bueno, eh, League of Distortion taldeak, ba, horlako musika bat egiten du, horlako ikutu elektronikoekin, erdi sinfonikoa, bueno, oso kuriosoa. Ez unetan, eh, entzuten analizatena bestia, LOD izteneko da. is all of that my secret I know you're judging cuz i see Horretzen badut zute, uste dut, eh, joan den De Moraldi, bai, joan den demoraldiaren izan zan, eh, ba, bueno, Telltale -tel serieko beste joku bat ekarri nuela, kaso honetan, eh, Batman Batmanen, bueno, The Telltale series izaneko bideojokua eta, no. ba, ba, ba, bueno, ba, kaso honetan, esamen zela, The Walking Dead eh, seriekin bagoaz, eta pixka bat, ba, bueno, ba, momento horretan saioa entzun bazen uten, ba, pixka bat, pixka bat. Eh, ba joku hau da, ba, antzekoa da edo bueno, más de lo mismo, es, eh? Castellers atendemos de la. Senso honetan ba, ba, bueno, joku honen eh, joku hauen, eh, alderik interesgarriena normale historiak izaten dira, eta ba, nondekan eh, ba, mugitzen, eramaten gaituzten eh, historiaoak. Eh, bueno, kasu, bat, eh, Batmanen kasuan ba, eh, Ezagut, em, frankizia ezagun batean jartzen ziguten, baina nola beiteko historia alternatiba batean. Eta kasunetan, ba, em, The Walking Dead-eko bideo ez dauka loturarik pentsatz behintzat, ni jolaztu denan artera, em, telesaiarekin. Vale? E, uh -huh. Ni adibidez komikiak diktu temen etxean eroei eta komikienekin ere ez daukate zer ikusi. beste historia, ez da, ez dut jarriko alternativa batean, baina bueno, Mundu Berdinen ezarritako beste historia batekin e, joa, e, etortzen da joku hau, ez da. Mm -hmm. e, bueno, e, jokoa jokoa jarriko digu piskat Liren Azalan, dela la tipo Bat, pa, ba, momentu joko momentuan, e, poliziak e, piskat e, atxilot a atzilo eramaten du gartzelarazten, eh? ba bueno, e, leporatzen diote, ba ere emastea, eh, esker, no, emaztea e, e, no amantea edo. Ba, ildituela o leporatzen diote eta moment, joko astendenean, denean ba, eh, polizia kotxe batean e, eramaten gaituzte gartzelara. Eta justu momentu horretan, ba, ba bueno, e, Walking Deadeko unibertsua e, zagutzen bau bazute ba, e, zombi apokalipsia azten da, eta momentu horretatik aurrera, ba, eraman beharko dugu, alde batetik bestera, e, pixkat, ba, bueno, saiatzen ez, gure protagonista biztirik mantentzen, eta ba, bidean ezagutzen ditugun pertsonekin, ba, e, osatzen, eta pixka bat, ba, Ba, ikusten jokoak dilema moral moral bat, batzuetan jarriko gaitu, eta piskat, ba, mm -hmm. e, dependezte dilema jartzen digun aurrean, ba aukera bat edo beste bat egingo dugu, eta dependezte aukera den, ba, historialde bat etikan edo beste etikan e, garatuko da eta gure lagunak edo gurekin joaten diren pertsonaiak eta beren erlazioak aldatu egingo dira depende ze aukera ba, ze aukera hartzen duguenez. Kasu honetan, esan bezala, ba bueno, Li asieratik ba, ba kotxe, e, kotxetik ateratzen saiatuko da eta pixka tutorial modura ba, erakutsiko erakutsi goigute zein diren videojokoaren kontrolak. Kontrolak ez dira oso, oso, bueno, ez dira oso harraroak, ez? Azkenean da ba, telefonoko, bueno, eh, batmaneko bideojokoa goratzen bauzute, azkenean, ba, ba, bentura grafiko bat dugu, non, ba, fase batzuetan, pertsonaia alde bat bestera mugitzeko aukera izango dugu, baina orokorren izango da, ba, bentura grafiko bat izango balitzezela, ba, ba, gauza guztietan klikatzen saiatzea, Eta, ba, ba, depende nola klikatzen dugun, eta ze objetu lortzen ditugun, eta bar, ba, interakzio ezberdinak e, lortu ditzakegu, ba, ba, gure, ba no, gure ambientearekin, eta, bueno, objetu ezberdinekin, eta bar. Eta, samazela, ba, bueno, lehen fasea, ba, bizka, tutorial modura eramango gaitu, era, erakutsiko egute, bizka bat, e, ba, bueno, objetuak, objetuekin nola interaktuatu, erakutsiko egute ere, bai, ba, bizka bat e, jokoaren mekanika na, em, Garrantzitsu bat izango dena pa ba, Quick Time Events, ez, direla piska bat, ba bueno, cinematika bat eta momentu batean jarreko dizu, ez? Botoi bat, e, botoi bati eman, edo botoia hautaldi ba, askotan, boltoionik barkatu hautaldi askotan eman, edo ba, arratoia hemen jarri eta saiatu hau egiten eta barrez. ez? E, momentu batzuetan horrelako mekanikaak agertuko zaizkigu eta ba, depende zein den gure emaitza, ba, alde batetik edo bestera, eramango jokuak jokoak. E, asieratik, asieratik, eta biskagat, ba, jokuaren e, protagonista lirekin batera, ba, e, Clementain ezagutuko dugu, Clementainen historia, ba, biskagat, ba, tristea izango da, lako e, zombien, a, zombi apokalipsi mundu batean e, jartzen gaitun bide joku batean, batean ba, ba, bon, ulertu ezak egun bezala. Baina, bueno, ba, bak, esamezela, Clementean ezagutuko dugu eta Clementean gurasoak, ba, momentu horretan ez daude etxean, ba, izeketa, oporretara, edo, bueno, asteburuz eh, joan dira, bazdakigu zehazki oporretara edo lanera edo zer. Baina, ba, momentu horretan, ba, ba lehen dilema morala agertuko zaigu, non, eh, aukeratu beharko dugu, ea, ba, ba... E, Clementain e, zaindu nahi dugun edo ez eta zein iz, nahi dugu izatea biskat e, gu eta Klementainen arteko erlazioa ezta? eztazeren Klement ba, bueno, e, ba, umetxiki bat da zorzi urteko umetxiki bat beraz ba, bueno, moment horretan ez dauka inor eta bazu mili bueno, agertzen da ez e, jokalaria agertzen da moment horretan izango da ba, Clementainen nola bateiteko ba escape bakarra. Eta hortikan aurrera, ba, pixka bat, e, ba jokuak, eh, ba, joku asiko da berez eta momentu horretan ba, ba bueno, dela, ba, pertsonai ezberdinekin interaktuatzen saiatuko gara, eazter esaten diguten piskat harreta Harris ez, zeren batzutan ba, bueno, mezutxo bat edo, con kom... ba sta kit ez. Ah, ba, pinchatunut, hor ba, dagoen ate hori, agian nireki genez beraz, horlako, ba, bueno, ba, ba, bueno, ez dut esango, ba, ez dira eskutukoak, horlako ba, mezu txikiekin, ba, ba, bueno, ideia batekin dezakegu, nola, ba, agian, ba, ate hori irekideiteken, eta ate hori irekita, ba, e, oh, edo ate hori irekitzeko, ba, agian, ba, erre minta bat, edo beste bat, edo giltza bat, lortu beharku, beharko dugu, edo eta, ba, ate ireketzen badugu, agian, ba, historia alde batetik joango da, eta ez badugu irekitzen bestetik, beraz, Orlako eh, ba, bueno, dilema moraletan jarriko gaitu. Jokoa ez da zaila. Be jokoa jolasta ba oso oso erresia da. E, ez dauka komplikazio gei gehi, eta ba bueno, aurrekoan batmenekin komentatu nuen modura, ba, jokuan, ba bueno, in alderik interesgarri interes na izaten dira, ezaten da eh ba bueno, eta nola garatzen duten, ez? Kasu honetan, esan bezela, ba eh joko honetan aukeratzen ditugu egite dintugun aukerak, ba, garrantzitsuak dira, zeren ba horretatik joango da eta eh nos ba, azkenean e, ba, bueno, aukeratu zure aventura moduko bideojoko bat dugu, ez? E, alde grafikoan, ba bueno, eko zarrara, ¿vale? Beratza, ba, bueno, gráfico kies tus eh espero, no la vaite copa hasta que este Genshin Impact de Larcova, ba, va ba oso videojoku polit bat. Baina, egia da, ba, bueno, telefonotan ba ondo moldatzen den joku bat dela, e, Batmanek, Batmanekoa bestela. Eta, ba bueno, Batmanekoarekin konparatuta, ba kaso honetan ba jokoa da, eh beraz ba ordenagailoan jola esten baduzute edo telefonoan jola esten baduzute edo konsoletan segura aski ez duzute diferentzia ondirik e, somatuko grafiko aldetik anetabar, ez? E, gustatu zaita dibidez, ba, e, bueno, alde grafiko horretan, ba, biskabat, komikietan oinarritu direla, ez? E, tel-tele, tel-tele e, garatzaia egiten zituen bideo eta normalean, ba, bueno, nabaiteko, ba, sel-shading edo efektu hori ematen zioten pertsonaiai, biskabat, ba, komiki edo, bueno, marrazki biztudun zera hori, eta... Eta egia e, da, ba, bueno, e, estilo berdina eraman, mm, estilo berdinean pixkat animatu dutela jokoa, baina ba, gustantzen zaiz zeren, ba, bueno, komiki hartuta, ba, kolore paleta osantzeko bat eramaten dute, eta ba, zombien diseinua dibidez ba, oso oso antzekoa da, beraz, ba, bueno, ez dute bakarrik ba, bere terrenora eraman bideo jokoa, baizik eta ba, pixkat, ba, ba, komiki hartuta. Ba, ba, bueno, nahiko antzekoa da eta hori, zentzu horretan, ba, gustatu zait, ez da? Baina, klaro, e, esaten duan bezala, ba, jokoak e, joku ura, ez naiz asko jolastu eta horrein sentitzen dut ezin dudala, ba, iritzi final bateman. eman baina, badaude gauza batzuk bapiskat ulertzen dudala jokuaren e, mamiadiela baina, e, zaizkit asko gustatzen, ez? E, normalen... Bide joku jolasten garenean, eta batez ere zere, ba, bueno, nola hiteko transfondo epiko bat, edo, ez dakitez, eroiko bat eramaten badu, ba, ba bueno, badakigun hondik anjoango diren jokuak, ez? Baina joko hau zentzurretan, buf, nahiko, bueno, batzutan nahiko brutala iruditzen zaitez. Zeren, eh, eh, egon godera, dira, momentu pillo bat, eta pixka bat, ba, ba jokuaren dilema moralak dira, ez? Eman goza, emango digutela aukera e, ze, e, pertsonai bat salbatzeko. Kontua da, pertsonai hori salbatzen badugu beste pertsonaia hil egingo dela. Eta ulertzen dut, bazkenean, ba, bueno, gol, ba, bueno, drama bat da, eta zombie zombi apokalipsi batean oinarritutako mundu batean oinarrituta, eta Nolai, bueno, azten zorretan, bueno, naiko brutala izango dela eta bar, baina joe, e, eske egiten, ba, batzutan bola egiten zaitez, aukeratzea zen pertsona nahi dudan bizitzea, zeren e, gehienetan, gehienetan gertatuko da, gero ba, bizirik eldituen pertsona hori izango izula, ba, ba, zergatikan salbatu zenuen bera eta ez bestea eta segura eski bera hobe egongo litzatekeela hilik, eta bestea gehiago ba baliozuela eta seguraski ba zur zurekin ez, em, ez dut esango ateretuko dela baina bai triste egongo dela eta mm, momentu horretan jarriko ez ezin duzu e, nolabait eh e, aukera hori saltatu vale? eta ezin baduzu aukera hori saltatu ba iruditzen zait artifiziala eta batzutan, ba ezakitu ez e, Uh, indartxu egia, ez? Zeren askotan ez dakiztu, oza, pertsonai, os, pertsonai oiek, eh, ba, dibidez, eh, lehen atalan, lehen atala, eh, uskaizkiz banago doain, doainik dagola, ez, da, eh, ez nagozti hurren txabertan, ba, lehen atalan jarriko zaizkigu horrelako biru, dilema eh, moral planteatuko zaizkigu, eta, claro... Hor eh, nolabait ba, murgilduta dauden pertsoneak ez ditugu ezagutzen. Oza, ez ditugu ezagutzen sakon ez Gera hainbeste jolaztu jokura, ez? Eh, jakiteko nola diren pertsona haiek. Moment horretan, ba, zu, aukera ba, bat egiten duzu. Eta claro, beste pertsona esango ez zu. Ah, baze gaizki, ez nuen ai bizi edo. Ezakit, ez? Horrelako zea bat. Eta claro jokuaren nolabaiteko mamia horrelako ba, aukerak ba, ba, dira, ez? Eta ulertzen duz, ba, ba, bueno batzutan oso ondo da dela eta oso interesgarrek dira, ba, pelikula bat ikusiko baga nua ez dela, baina batzutan, klaro, azkenean, ba, gu interaktu e, batzen dugu eta badakit, ba, bideo joku bat dela, baina nolabait ez, ba, ez duzu nahi, ba, ume bat ez. Eta, eta batzutan, ba, ba ume batiltzea edo e, zar batiltzea iltzea, ba, segura ume aukeratuko duzu ez. Horrelako e, dilemak planteatuko ezki gu jokuak. Eta, klaro, batzutan ba, hori, esameztela, ba, naiko brutalak iruditzen zaizkit. Ala ere, ala ere, barkatu. Ala ere, ba, piskat, e, suabizatzeko edo, haukero, <laughs> oie, gezdakin nore zan, ba, jokoak ere baik soinu banda duela iruditzen zait. Kaso honetan, e, ez dut, hor e, gordetan nuen, zein zen... E, onpozatzailea, bai, e, Jar jarre de merson, da, eta ba, bueno, tel-telsereko joku pilo bat, e, o joku pilo bat hijarri dio musika, eta izango ditugu, ba, momentu bat zutan, unako tensio handiko musikak, baina nai, bai, izango ditugu, ba, momentu bat zutan, nola diteko e, ba, bueno, musika lasailegoak edo, pixka bat, ba, ba, ez dakitez, e, bai, lasailegoak edo. Mhm. <tien> country footo adakene Bai, Baiztarren askotan ba jokoak jarriko gaitu ez, eh nola eh bueno, eh ad 20 zat menditikan eta peskaot eh estatuatutako alder ruraletan, ruralean egongo gara. Eta azkenean, pixkat, uh pizkat, -huh. ba, ba pertsonaiak ezagutu, ezagutuko ditugunak ba izango dira, ba, ba, ba bueno, ba, ruralak, kaunt, ez da kit countrys normalean bak gaizkiz gaizki izan hago agian orain burradot esango dut baina uste dut, ba, estatu bat horretako e, egoaldean, ez? Pizkat e, edo hago egoaldeari peskate referentzia egiten dion genero bat ezaten dela. Baina, ba, bueno, baza, entzuten, zuten bezala, ba, musika lasaia, violiñak, ba, piskat, ba, esa, daierzek esatzen bezala, ba, ba, country kutu hoi ekin, ez da. Eta, bueno, ba... Itzaiten dizua momentu honetan, ba, esan hirugarren irugarren atalan nago, azkenean atal bakoitza esan bezala kutsigora ba, bera bi ordu maten dizkiztue, hori errexada ikustea, ba, kaso honetan adibidez, ba, ordena joan jolazten hainez, baina e, no? ba, telefonotan ere bai badago. E, eta, ba, bueno, estimen ikustia zenbat irauten duen, ba, nahiko, nahiko errezada da, zeren, ba, bueno, pixka bat ikusi eta jendearen, e, jendearen kritikak e, zeidatzi dituen, eta zenbat e, ordu eman dituen jokura jolasten, ba, ikusiko zuten normalen, atal bakoitza edo denboraldi bakoitza barkatu. E, amabi ordu tangutsi gora era igarretzen da, esan bezala, e... Uf. Ba, izaten dira normalean bost, sei uste dut, lehen denbor aldikoaz, zei atal dituela. Beraz, ba, uh -huh. bueno, zei ba, epizodio edo izango bali irabestela. Uh -huh. Eta azkenan Eta zonaz, ba, bueno... Zona zubakoitza bi ordu gutxogara bera, osea, ama bi bat ordu. Bai, bai, bai, bai, ikusten bai. mazutek kritiketan, baskotan askotan, ba, bueno, ama iru, ama hor jarreko ditu, jarreko ditu guztaren, ba, bueno, bat, zuten, ba, pixkat gauza batean, bestean, entretenitzen gara. E, uh -huh. esatun da meztela, bueno, aventura grafiko bat da, eta askotan, ba, nire kasuan adibidez, ba, momentu batean ba, ba, ba ezakitez, pertsona batek zehozer esaten diena, ate ah, e, honen, atzean, ikusi ezakigu zeren ba, blokeatu dute, eta ez dago giltza inondikan, eta barrez. Eta momentu, ba, agian egoten zara, amar minutu, ba, bueltak ematen, eaz mm, zehozer faltatu zaizun orkilikatzea, <laughs> jakiteko, eh, ba, ez, ez giltzaren bat lortzen duzun, edo pertsonei batek e, zehozer esaten dintun, eta barrez. Eta, ba, bueno, esaten nuen zea, e, ba, bueno, pixkat, e, ba, e, erabaki brutal hoietara behartzen zaitula jokua, eta, dibiuz, ba, bueno, goratzen dut, eta gola momentu bat, eta, dibiuz, e, ba, ba, jokuak planteatzen dizula e, zula, ditu dituzu pertsone batzuk, ba, berez oso mahoak ematen dutenak, baina, e ba bueno pastori pizkat ba, ba susmagarriak er, e, iruditzen zaizkizu zeren ba, bueno, ambiente horretan eta mundu horretan eta bar dena jende guztia ba oso oso azerratuta edo oso ba, ba, ba, ba, ba, bueno, ba bai azerratuta edo, edo bildur askorekin eta bar eta momentu batean agertzen zaizuk jende, ba, jende bat jende ba, bat bueno, ba oso oso majoak dena promesa indizute eta gainera ba ematen dizut, eta bar, eta momentu horretan, ba, zurekin joaten den beste pertsona batek zateizu. Ba, ikizu zer, ba, niri ez uzmagarriek huritzen zaizkit, zeren hau momentu horretan justo behar izan ditugunean agertu dira, eta eskaini dikigutea hau eta beste eta bestea. Eta, claro zu momentu horretan, ba, haukera ba, bat e, azalduko zaizu, investiga, investiga, ja, investigatu ezak ez zula, ba, e, perr egiten duten pertsonaioek eh? zergatik dira bainjoak edo 12 zer eskutatzen duten, ez? Baina kontoda da, ba, bueno, ba, bizitzan bezala, ba, pertsona bat eh, pertsona bat hasertzen baduzu, <laughs> Na naita edo nahi gabe edo edo mm, ba, bueno, munduko motivazio guztiarekin edo ez? Ba, horrek ba, nolabait ego etorkizunaldatuko du, ez? Eta Zentsorretan ba bueno, esa ba, batzuta izango dira, ba ze bizitzen den, baina beste batzutan izango da, ba zer erabak giertzen dugun eta depende nola erabakitzen, erabakitzen dugun, ba, ba gian gust, a, em, pertsonaia eramango duen bideo hori, ba zaigu gustatuko edo ez. Zentsorretan ba, esa mezcela ba bueno, e, biskat, ola, e, lehen iritzi bat bestela, ba, ba, bueno, joko oso interesgarri bat iruditzen zait zeren gainera e, ba horlako bueno, ba, dileman jartzenizkizu baina atal bakoitza bukatuta gero plantatzen hor jartzen dizu ba, estastika bezala ez. E, estaiztika a horretan jarriko izu adibidez Horatzen ba, lehen atalekoaz e, ba, zen bat aldiz e, esan diozuk e, e, ba, zenbat aldiz e, esan diozuk gezurra jendeari ez. Zeren, claro esan dugun bezala ba, gure pertsonaia... E, gure pertsonaiare ba, leporatu diote ilqueta tabar eta beraz ba, bueno justo momentu horretan ba, dena zombi guztiak azaltzen dira tabar eta da, dago jende pilo bat ez duela ez duela ezagutzen ez eta azalduko zaigu aukera ba ba gezurrasate edo adibidez ba Clementineen aita gara edo ez edo horlako zeak ez eta ba atala bukatuta gero Eh, ba, zaigu. ba, ez da ez dikara hartuko zaigu, ez nolabait, ba, ba, bueno, ba, eh, epaile modura baizik eta, ba, jarriko gaitu ez. Ba, eguneko, eh, ba, zentzu horretan, ba, eguneko berrogeitairua aukeratu zuen hau bizitzea edo bestea. Ah. Eguneko amarrak aukeratu zuen esatea, ba, ba, klima aita zarela. E uneko ez da keesten bata. Eta ba bueno, oso interesgarri bidezontzaitzen zurretan, zeren ba bueno, sociologikoki beintzat, eh, ba, e, bideojoko bat da, esan doan bestela, baina ba, ba bueno, dilemak planteatzen direne, bateztere ez direnean errezak, eh, ba nolabait, ba bueno, e, ikusi ez da kezu jendeak nola, nola edo zeinera baki hartu litzaken. Eta zentzu horretan, ba, bueno, interesgarria izaten dira, esan ba, ez da epaile modura jartzen, baizik, eta ba, ikustea ez, kuriositate e, modura, jende gehienak zer aukeratu duen, zer aukeratu ez duen, eta barrez, zentzu horretan, ba, bueno, interesgarria da. Uh -huh. Eta, bueno, esan bezala, e, prebiu ba da, jokorena, gaur, e, ba, bueno, tarte oso motzak ingo dut, baina momentu arte, ba, ba asko gustatu, zait, esan bezala, ba, atzutan historia gogorra egiten da, Zeren, ba, bona, ikusten duzu, pixkat dilema, oh, dilema moral horretan jartzen izki, dizkizute ez. Oni lagundu edo oniz lagundu. E, eta badakizu, bad laguntzen bauzu, besteari ari seguruenik ez diozula lagunduko. Zeren ez dizu denbora emango ez dituzu izango, eh, nora dia, eh, eh, rekurso, beharrezko rekursoiek edo horrelakoak ez. Beraz, ba, bueno, zentzorretan pixkat ere bai, nola baita, aserratzen nau, zeren ez dago horlako aukera... ez, denak posten duen, denak posten dituen aukera bat, ez? Oni laguntzen diozu edo besteari. Eta, ez dago aukera bat, ba, oni laguntzen badiozu, azkar besteari laguntzeko, baizik eta badakizu, ba, oni laguntzen badiozu, besteari ezin ez diozula lagundu. Eta gongo da, momentu bat, non, ba, bueno, ba, gure taldearen... em... em... em... em... ba, ardura dunak izango garen... Eta gure lanen artean izango da ba, beste pertsonaiak, e, piskabat, ba, ba, bueno, beste pertsonai e, janaria ematea, ez? Eta ez dago guztientzako janaria. Beraz, ba, bueno, depende zeini ematen digun janaria edo, ba, beste batzuk aserratuko dira, baten bat agian alde egiteko naia izango du, horlako lako, ba, bueno, ba, ba, egoeratan jarriko digu jokuak, ba, esan bezala, ez direla errexak, eta batzutan, ba, piskat, aserratzen hau zeren ez dago, ba, aukera ba, hon bat, Ez dago kera proposen bat edo. Baina orrokorrean, ba bueno, jokua asko gustatzen zaizait, eh ba bueno, egiten zaizt zeren, ba bueno, mm, grafikoki eta hori ba, ba, bueno, mm, 2013 joku bat da Ia amar urte ditu eta beraz ba bueno, bateztere hunditan eta bar jolaste modu ba, Segura eski segur aski pizkatzartuta ikusiko duzute. Baina esan bezala, ba, bueno, oso joku interesgarria gustatzen nahi zai dana, eta ba, historialdetikan ba, oso, oso interesgarria horretzen zai dana, eta naiz eta, zeta, ba, bueno, ez dut esango falloak baizik, eta eh, momentu ez zero oso horretan jartzen digun jokuak, ba, zentzorretan nahi, nahiko gustatzen nahi zait. Ez dakit galderaren bat doduzun? Ez, eh, bueno, interesgarra inzait, behintzat ikusten hori nahi zain... Gainplayaz, ebono... Huelkinde, bueno, seriak e, zut oso ikusi, baina reglengor lau edo bauz den baraldiak ikusi nituen. Mm -hmm. Eta bai, hori da pixka gandera erratzu a Sartzen, ezin egon, nolgaiteko ezin egon bat e, sortzen dizu. Eta eskenean, pertsonaiak bera horbitzen dira zuk esan duzun motako egora oietan ez, non bai. bizitza, zure bizitza salbatu, eta salbatu, nahiko erabaki latzen aurran aurkitzen bai, dira. Bai, bai, eta dira e erabaki batzuk ba. <laughs> bat ere, ez? E, bizitza realan egin nahi ez ditugunak. Baia, claro, e, bat da eta badakigu abi. Bueno, videojocubat eta misterrarelaren diferentzia, ba, aski eta sobra agiru. Baia nagia da azkenean, ba, erabaki oso oso gogor direla, ez? Eta eta beskat uh -huh. ba zen horretan, ba, ba, haseratzen zaiztu, zen joa, eske ikustenzu papatean, ba, ez dela azkenean, ba, pertsonei batekin edo bestarekin e, duzun erlazio bakarrika markatzen, baizik eta Nola bai da, ba, domino fitxabat, ez... E, ba, botako batzen nubezela eta atzetikan joaten diren pieza guztiak, gutxegora era, e, bueno, a, pixkanak, pixkanak erortzen joaten dira, ez? Ez dut esango, ba, beti, ba, oso oso... erabaki diren, baina dira askotan, ba, bueno, ba, bizitza horrela egiten duten, ba, erabaki askotan txikiak, ez? Bat ez ere, ba, bueno, adibidez, e, bueno, kuriosa egiten zait, nola, e, ba, esan bezala, hasi eran, bat... E, li gure pertsonaia ja ba ezagutuko du eh neska txiki hori eta azkenean ba, ba, bueno, ba aukera dugu ez eh bat ba Clementine ba, bizitza erosoago egiteko edo ez eta no ez dago aukera zuzen bat ez e, ze zeren ba, bueno ez Clementine ez da liren alaba ez? ez, ez, ez, ez. Baina egia da, ba, ba, bueno, ba, bizitza egiten duten e, erabakioiek, ba, hor daude. Eta askotan, ba, di bez, ba, gauza oso txikiak dira, ez? Ah, bose, mai, ez du, ezakit, e, joan zaitez parkera e, edo jolastu ezazu, ez, ez Clementainekin. Edo hitzegin ezazu pixka Clementainekin, galdetu jezai ezu, ez, zer moduz pasatzen ari den guztia, ez? Torlako ba, gauza oso txikiak daude ere bai, eta ba, daude, gauza, ba, ba, daude, ez? Eta, bueno, zentzu horretan, ba, bueno, oso joku interesgarria batzutan gogorra, baina e, guztiz gomendagarria. normalean Normalean, e, tell-tale-serieko -tel bideo jokuak zeren hau, bueno, walk-in dedekoa da, aurrekoa komentatu nuena batmanekoa da. E, normalean, e, ba, bueno, nahi komerke aurkitzen dituzute, zute, steamen edo bueno, e, ba, ba, beste dendetan, erreza da aurkitzea. Eta, esan, bueno, aurrekotan bezela, ba, justice gomendagarria, holastu duan arte ez dut nota jarriko, baina, ba, bueno, e, guztiei ba, ba, aprobetzatzen, aprobetzatzen esateko, ba, ba, bueno, naiko joku merkea diela eta azkenean ba urdu pila bat ematen dizkigute. Eta, ba bueno, pena merezi duela piska bat jokuari, eh, ba bueno, bate bate bate, eta ta piskat ez, Komentatzen duguna. Eta hu, uh, esan eta gero, ba piskat musika igoko dugu eta Juan Goa da Dyerzen Jokuarekin. Xan Shadow eh baskatu. Hunter Lost World. Ketxarrevetzen dutak zon Bring me alarm We were party til the break of dawn They think we hide in the archive But the generation X bait is the light I'm Shaqru, Lost World No lairitx izzen joko netara galdetu al badut? Ba... Eztak nik ere ez azken aldean, egosan joku pila bat probatzen naiz, Batzutan e, Facebooken hartzen zaizkit. Bestetan... Hau guztetut, dut e, nintzela egun batean behiratzen e, Worldplayen. Eta ikusinela joku honek e, lau koma bederatziko... E, ...puntoazioa daukala. Eta esan honen... Pozen man aukera ber. <gül> Eskene, nire ba, bueno, seadau janter deskargatu nuen, e, ez dakit bertxio hau, baina bai, bueno, deskargatu nuen. Eta, ba, horrelako joku edo hiru normalean agertzen e, agertzen dira Google Playen, eta askotan, ba, eskaintzetan aurkitzen dira, horregatik aldetzen nuen. Bai, bai, eee... Zaget, beste zerro daiz bi hatzen ari nintzen, eta agertu zitzea edan hor esaten duzun bezala, askaintzetan bezala begean jartzen zuen, ba, hori, e, jokua laukoma beratzi, eta esanun, bueno, sabert, prautuko eta erzen moz. Eta ba... Esan nintzen pixat. Hm, batek pixat deskriz, deskri bapena eh, irakurriz, pentsatuko koloken, noraiteko barrol joku bat edo ezakitez, noraiteko ba eh, trama potentia duen joku bat da, bainan eh, ba, nik korrelas dut mm, antze maten. Ez, ez, eee... Eh, Bueno, egual oso, ba, oso, oso simplista da, baina egia esan e, batu ba, dugu ez, a, badudela joku asko ba, itxuro bat ematen dizutela, da eskriba da gero, e, edo ikusten zu e, anuntzi bat eta gero sartun zara jokura eta ez dakatzer inongo zori putzirik ez. Bai, Igual baik. ez da horren beste joku hau, baina bai, egual... Itzuragatik eta pentsatzen duzu sakonagoa dela eta egia izan jorastu da nautik nekojo simple erituzait. Piskat explicatu. Simple on era kovatzuren baina nere kasuan ez ez horren eh ez utorren modu positibuan esaten. Bai, piskat esplikatu jendeari, zeren azkenean, ba, bueno, e, egia da, ba bueno, simple dela, baina egia da, ba pentsat eh pentsat horrela antzemate dunei e, hagian, ba, bueno, trama aldetikan eta hori ez dela de oso potentea, baina hagian eh, jolaz modu aldetikan habian bizka torzakonagoa dela, ez da? Bai, bai, hori Ba, bueno, eh, esan genezake ba, Shadowhunter eh, izena oso explicatiboa dela, oso, oso literalki eramaten dute, hmm. ze azkenan gure pertsonaia eta joku berez... de... Ba, ba, e, kolore beltzetan eta oza, ez, ez da kolore asko jokua -ko -ko, eh joku e, kolore e, beltza grisak eta gorri e, batzuk ikuseko ditugu baina paletaneko neko iluneko jokua da mm. eta orduan hori e, ikusten dugu gore pertsonaia beltzan hile churiarekin eta eh bajungo gara e, Mazmorra ez berdinak igaroz, eta e, izango dira nola pasealeku batzuk, eta horra hor e, ba, lurretik edo zerutik e, eroriko zaizkigu etxaiak, izan ezpatariak edo edo ar, arkuekin borka distantzeatik erasoko digutenak, eta ba, E, pas, pasabide bakitzean horkituko ditugun etxaiak iltzea da, oza, gure gure elburua. Mm -hmm. e, baina bai, esan bezala, ba, joku hau izan sartu daiteken nosbinkai patu dugun e, joku haietan e, easy to play e, hard to master. Bai. Errexea da, aztea jolazten, baina, bueno, ni adibidez eh, askotan, eh, mautarnitako jokutan ez naiz bereziki ona, eta joko bat, non ez baduzu ondo erabiltzen erasoak eta momentu egokian, aurkariek eh, bada, bizitza desientek enduko dizuta, orduan, klar, badauka teknika bat, edo badauka zer ikasi nola, nola egin gauza, orduan. Esan bezala jolazten ba, e, astea horrexea da e, pantai batean agertuko zara eta etxaiak dituzu eta zuzenean mm. bauetoi batzuk dituzu zure eraso nagusiarekin eta beste bo, e, botoi inguruan beste botei batzuk dituzu e, eraso bereziak egiteko eta gero beste botoi bat saltatzeko eta beste ba, aurrera azkarrago egiteko eta Hori da. Osa, kontua ez da gautza bere zirkeitea, izaketa, ba, nahiteko, ba, nola egin, eze momentu, nahizegin e, ikastea, eta nola haiteko, ba, konbo edo teknika batzuk ikastea, eh? jokua bain dartsogo izateko. Bai, pixka bat, ba, bueno, e, ez da hotzen bauzute azkenean, ba, ba, zentzu horretan, e, iruditzen zai pixka bat ez, Dark Souls moduko horlako joku bat, non, Eh, azkenean, ba, bueno, eh, badagorlako ba, pasaje bat non, etxaiak egertuko diren, baina normalean, ba, bueno, eh, garrantzitsuen ezaten da, ba, pasaje horiek igarota eh, gero, no, ba, eh, jefe final bat, edo bueno, bos bat, ez, aurkituko dugu, eta bos horren aurka borrokatu berko gara, eta ba, ba, irabaztea eta galtzearen diferentzia, normal ez dago dira, ba, ze komboak egiten ditugun, eta pizkat nola, Eh, lotzen ditugun eh, eraso bakoitzak bata bestearekin, ez? Horri da, horri da bai. bai bota, bota. Bueno, eh, aipatu dut noiz bai ba, igualez jakan eslaz, baina bueno eh, ez horren ezberdin jokoak azkenean ba, bueno, eh, pasabide edo historia nagozi bat duzula eta grabait duzula. Eh, beste modu sekundariak edo pixka komplementarioak, ba, bai. pixka jokua bera osatzeko, baratzen zen Engelsaga jokua azadebidez, bai. pixka ez berdina ezen, oza, ba, nehi pertsonalki adeidez gehiago gustatu zait Engelsaga, baina, baina, bueno, horik ja eh, gusto pertsonalen kontua da. Bait. <hazit> Baina bai, e, da, da hori, oza sea, historia nagusia okaz, eta hortik ba, pantailak e, igarotzen jungo zara, baina liberean bai ba, ba, duzu beste lekua, enpeste borroka gune batzuk, ba, e, baliabidea lortzeko, eta nik dut gut, e, jokuan, Jokun mota honetan, ez? Azkenan e, pantai bat ditu ez da asko aldatzen. Ez, ez. Da, orduan, e, laguntzen du beste jokun mota batzuk egin behukitzea, bapiskagat, e, bari eta egi jago bai. bai. Ze, ze beres nahiko jokun lineara da, orduan, horrek ematen dio laguntzen dio behintzat, zerbait ezberdina egiteko sentxazioak jasotzen duzu behintzat. Bai, eh, bueno, grafikoki ez dugu esan, baina bueno, jokoa bidimentxotako bidimentxotan ikusten den eh, joko bat da. Zugu esan okay. ez dela, baina, bueno, bai, nipen txazut, bai, agian, eh, deskribapen aproposagoa dela, ez? Eh, Bait, bueno, nuna san duzu? Bait emap, nuna san duzu? Jakan bai, slash, slash, bai, jakan bai... Gogorek hartzen dut ere bai, ba, bueno, jolaste bat duzute, ere bai, Devil May Crys agako pixka bat, ez, e, jolas modura edo, no, no, ere bai, ba, horre, bueno, ba, ba, bueno. Mm, etxai txiki ugari agertuko zaizkigun eta komboak egiteko aukere zango dugu, eta gainera, ba, bueno, noraitz, ba, horre agertuko zaigu ez puntuazio modura ere bai batzutan zenbat aldiz e, e, lotu dugun eraso bat duestarekin. Baina, baina bueno, ez dukez atontzun bezala, e, grafiko ki, ba, bai, bidimentxotak orlako ba, joku bat dugu, e, bueno, estetiko ki nahiko kuriosoaz, zeren ba, jokuaren izena den bezala, ba, Shadowhunter ez, gure pertsona hitzal bat, hitzal <laughs> baten antzeko izango da. E, claro jokuak badaukaren esan duan, e, muña edo pixka bat... E, Sakontasuna da, e, ba, ba, perxo, gure pertsonaia azkenean hobetzeko aukere zango dugula eta ba, armaga obeak izateko aukera eta barrez, pixkat rol elementu horiek ere bai badaitu. Bai hori da, hori bai, ose, al... esan bezala, ba, jungo zara pantaiak e, garatzen, e, gainditzen markatu, Baina, uh, ba, bueno, onerako edo txarrerako nahiko askar, e, e, iritxiko da momentuan ez behar zure uzure garatzen, ez duzu pasako hurrengo maiara. Hmm. Ze, ze, bueno, ja sailtasuna joten da desiente igotzen, eta arduan, e, xean bezala bai, ba, ziren, ba, lortuko dituzu, ba, armak, armadurak eta nahiko simpleak, baina, bueno, lortzen dit monetizazioari da gukionez, hmm. ba, le, le, txamponak lortu gaitu zu, eta haiek balia bideak emango dizkizute, ba, juteko betzen e, zure armadurak eta ebal, bueno, eta armak eta e, gozaz berdinak, eta, bueno, horrekin juango zara, ba, zure pertsauna eh, alde batetik. Hmm. Eta bueno. Acrerro ba, bai, bai. de que incite da na jokonekin da, bueno, asierratik, ba hori. Mono. Hm. Bueno, está rombe esta monetiza ese baita, o sea, bai ba besteak edo ordaindu ditzakezu. Ba. Edo ba, jokuan aurrera ginean edo jokuko e, kapitulo batzuk e, gain ditu eta gero desblokeatu ditxak ezu. Hmm. Ba, eta gainena, Partu. bueno, parkatu, eh? e, nere iritziz e, pixkat da, da ba, gelan elefanteaz, ta? Zeren jokoenek esan bezala, bat egin ezkizo doaineko aukerak, baina negu edo ez zendela, opaintzate hori, ni jolastuta, ba, ba, antzeman dut nere kasuan, Ba, iristen zaila momentu batera, non aurrera egitea orda intzen ez bauzu, ba, ba, denbora pila batera emango zaitu, ez dakit zuk e, ba, zeko iritzi batekin eman duzu, ez dakit iritsi nahi zen puntu horretara, mm. baina kontua da, e, e, bueno, ulertzen dut ba, oitu garela ba, jolastera doainik jokuetara eta horrela. Bai. Baina bueno, sartzen bazara mugeiko horreko mundu batean, eh, ulertu dezaket e, alde batetik etxan dugun bezala, ba, jokua ordaintzea. Bai, baina zakit arraro itentsait, osea ematea joku eh jolasteko aukera doanik, e, pertsonea bat ekin eta, supasatzen dut besteako indartzoagoak izango dela. Baina, xerratik aukera horie mata, egiten zait pixka tramposa ez dela, ez? Es? Osea da... Honekin on orda intzan duzu, eta besteak inez, osea... Bai, bueno, nere kasu, ekesa kasunetan zan gehiago, ba, ba bueno... Eh, hori ulertu dezaket, ez, Zuk esatun zuna, baina egia da, ba bueno, jolasten joaten zarela eta, bueno, jolasten joaten zaren linea ne bai, ba bueno, combo berria kemate dizkitute, herramienta, bueno, e, item berria ketabar pizka erabiltzeko, eh, baina claro, e, ir, pixka bat da eta, tau, nik e, lortu ditu joko hau eskeintzatan eta bar eta askotan, ba, bueno, e, ba premiona, ez, eh, eta bar eta ba izan eztan harren Está jokoak non, ba, ba, bueno, e, egoten dio holako, ba champónak eta bat lortzeko, azkenan peskat sartzen za eztaraziklorretan, e, ba, lortu bar duzula, e, ez da kizen bat champón a ubetzeko eta hau egiten ez badu za u ez duz lortuko eta nola bai, ba peskat gusti hori ez, ataskatu zarelako toki batean ezten duzula pasatu, ez da kit. On no, nik e, joko honetara jolasten, e, bueno, justo honetara, ez? Seren Zamezela, e, Lost World onetanaz naiz jolaztu, baina beste e, Shadow Hunter etara jolaztu naiz, eta pixkat beti antzeko iritze batekin bukatzen dut. Mm -hmm. Bai, niri sortu dit pixkat zentsatze e, hori, ba izakit, osea, e, doainik jolazten badutzu, ba ezkenean, E, zuk esan bezala bairitxiko zara puntu bateran edo frustratzen zara eta hausten duzu edo hmm. behartzen zaitu behin batean ordein zera orduan Galo, e, free to play e, doainik e, jokuak normalen doainik e, holasten ditugu nontzat hasierako e, pues planteamendu pixeat e, trampatia irutzen e, zait bai, bai Baina, baina esan duzun bezala, oza, joku, jokuak eskaintzen duena, egia esan, ose, haneko joku harina da e, ondo juten dena mugikorrean, ose, esan zorretan ez, ez dago gofai horik, ez da teknikoki joku txar bat, oza, hmm. ez, ez, ez da ba. eguneko... Eh, osa ez da kritika oso bat non ba, jokuak ez du da alio gali, oh, ez, baina egia esan. Eh, osa, doainek eskantzen dizuna, nink e, pixka kritikatzen dugana dirutzen zaitela pixkaet ilimitatua ez, osa, sea, iritxiko da momentu bat non kontrolatzen zaren, ba, eskaini izaitzen horrekin ez dela nahikoa jokua bai. garaitzeko orduan. Hori bai. da priskatze denegi guztatu, baina egia esan, ba, jokoa oso harin dabil, oza, ondo funtzionatzen du, e, e, oza, grafikoa ba, e, atxe gina dira, oza, bai. ondo egina dago, bai. eta bueno, guztatzen bat ez du jakan eslash e, estiloa, eta hori, ba, nistut. E, alde positibotik de positivo tikartuta pues son no se cómo juteko pertsonaia oetzen konboak eta pixkate joko estiloa gustan en YouTube en vídeos ko daude la gendearenak ba, eh, nola gain ditu eh bez daki zer eh capítulo go jefe eh mini kartu ez daki zer ta ordan bueno Apishkat ba, e, gustatzen bat zaizua estiloa, hasi zaitezke probatzen, e, ikasten ba pixkat e, joko estiloa eta no xeque. Tan gero ja hartu dezakezu aukera ordaintzeko. Horria. Ja, bai. Zeu bai. zen edo ba, pixkat e, alde positiboa ikusita. Nie, nik bai. ez, ez du la horren beste jasua alde horretatik, baina bai, gustatzen bazaizu estilo honetakoa eta pixeat engatza, engantzatzen bazaitu, bazkenean aukera hori edokasun oski. Bai, ba, nerekasuan, e, ba, jolas modu atletikaren kristonako jokoa iruditzen zait, Zeren esan bezala, komboak egitea eta bar, ba, ba, bueno, ez, da, os, ez da zaila, ba, izak egitea, ba, bueno, timinga, pixka bat kontrolatzea ze behatzekin ez, eta bandera egiten zuen interakzioa, baina ez atena normalen, ba, oso satisfaktoria ez, ba, komboak egitea, no, norain egiten duzu, olako, egaldi azkar bat airetikan, gero geisten zara, bateri jotzen diozun, salto egiten duzu, beste askibatzeko, olako, zentzu horretan, ba, guztatzen zait pilo bat, ez? E, Borrok aldetikan, gameplay aldetikan ba, iruditzen zait oso oso joku kasu honetan ona, gustatzen zait. Baina, bueno, ba, nerek esapizkat jaten zaiten horretak. E, bilatzen nahi nireiz, jo, horrein nolak kostatzen nahi zait bi, aurkitza Google Playen Shadow Hunter bat, zeren agertu, bueno, nik iku seitut, zeintzu dituan nik, e, pizkat e, zera, nerek kontuan, ez? E, erositak edo, bueno, lortutak e, kasu honetan, ez? Da <laughs> Adi, eh? Dira. Shadow Knight, Shadow of Death, Stickman Legends, Shadow War, <laughs> Demon Hunter, Premium. Eta iritzen momentu atera, non pentsatzen un joku, joku hauek egiten zituela e, garatzaile berdinek. Zer, pentsatzen, non daiteke, ba, joku hau, ba, ba txurroak bestela, ez? Ateratzea bat ebestea denatzea dikan. Ba, komentatu dituan, lau hauek dira garatzei ezberdinekoak. Uh -huh. Eta saiatzen naiz ez biatzen horain, nork egin duen, Shadow Hunter? <risa> eta ez dut aurkitzen? Bale, <risa> aurkitut dut. Eta bai. garazza jesberdinokoa gara... dira orduan denak. Bai. Osa, da pixat estiloa mantetzen dutela, ez? Bai, bai eta gainera grafikoki geienako zantzeko dira, aldak eta apur bat egite dut, eh? non pertsonaia pixat, ba, bueno, animearen, zea, e, pixat, Eh, antzeko tasun hori aurkitzen digun, beste batzutan ba, ba, kolore gehio saltzen diote, baina hori korran ba, bueno, oso antzeko jokuak dira, be, eta jolos modaldetik gara irutzen zait, iaia ba, ia, joku erdinak direla. ez eta, eta Hau esaten nuen, zer, ba, bueno, jolaztu ditu hor lako <laughs> joku laupa bost. Eta, eta, bueno, nirek eza, zentzurretan, ba, alde horretari joaten zen, baina negia da, ba, bueno, samenzela, ba, gameplay aldetikan, eta pixkat e, borroka aldetikan irutzen zaizkira dela, ba, zentzurretan, ba, oso, oso ondo pentsatutako jokuak. Hau esan da? <hazitik> Hau esan da? E, e, e, ez daki, ez daki, ez daki komentatu bat zenun? Ez, e, nuztu ja pixkat, eee... Konklusioarekin edo, ben, bai. bueno, pixkate bukaerako iritziarekin joan ganaiz. Igual, gaurkoan ez ditut aipatu horren, horren beste, e, edo ez ditut izendatu ordenean e, aldeko gauza mm -hmm. eta kontrakok, baina, bueno, pixkate aipatu ditugun ikuste, ez? Bai, bai. Zite, alde guztatu zaizkigun gehio, ze, zein ez oien beste. Eta, bueno, esan bezala, ba, igual... E, da, ba hori, haipatu dugun joku hori erreixa jolasten ez horren beste ondo jolazten, ez? Hori da. Orduan, bueno, ba, guztatu mazatzen zu estiloa ba, eguneko egun probatzeko jokua da, nik uste, ez ba, zego, ondo estilo, da, ondo garratua dago, eta hori, baina, bueno, gukabixatzen dizugu, ba hori, e, iri, egonda itekila momentu bat, noen e, jarritu nahezu jolasten, aldizu sortu sentxazio hori ez, e, frustrazio hori bal, e, eta guk behintzat nahi dugu hori e, jolestuko hau zu, e, abitxatu egon e, egon daitekela, ba, bueno, ipat, eta ez da joku bakarrak gertatzen dena hori ez, norbaiteko pareta bat aurkitzen duzu, momentu eta e, ba, nebazu ejarraitu, eta bueno. E, bai, Nistut, me... e, amarrue maten duna da aurkitzea ez dakizunean, ez? Baina, bueno, guk bai. behintzat, e, ja, ja, unboxinga indizuegu, <laughs> eta jolastune badu zue, ba, ja, ja, jakizazue momentuari hori iritxea itekela jokoenekin. E, ne, neretzat ez da sekulako esperientzia izan, nik bos bat jarko diot, e, bai. neretzat. bai, da, bai, bai. Txanaki, bai, bai comenta estar en e, pentsatzen dut nire kasuan adibez, ba bai bueno, joku joko honi ez zaizki orain ez dut gorratzen, baina beste jokuak gutxi gora ditut. eta normalan iruten zaizkit, ba aste bateko joko direla. Bai, bai bueno, bai zen, eh E, Geinpleietan ez ari tiruditzen horrela ba, oso azkarra edo oso lutzea denik ere jokoa zaukera asko ematen duen. Ordein duguta ere ba, ordu gutxitan pasako zenuken jokoa ematen du. Baina bueno, esan bezala horrean ba, gustatzen estilo honetako jokoa. E, jo, jolas modua ba, oso ondo landua dagoa eta, eta hori... E, estilo guztan zaizuan entzat, ni guztat dute probatzeko moduko kera dela, baina okay. nire bueno, kasuan esan bez dela, baina nahi zela horren fan, e, estiloan ena, bost ba, e, jarriko diot, bori ba, gauza e, pozitiboak ikusteko kapatzen nahi zelako, ez, ez da joku bate... Ba esan bezala ema, ematen dizula espero dezakizuna baina gutxigo edo ez ematen dizu ematen dizuna guztaren zaizu edo ez bai. <laughs> kasuan gertatzen da ez edela guztatzen baina eh, jokoak ematen duena baina ez duk esan bezala ondo garatu eta ondo pentsatu dago hori da hori da bueno, ba ordu zute gure iritzia beskabat lehen, lehen iritzi batez e, ba bueno ordu gutxiekin batez ere, baina, bueno, azkenean, azke ba, normalean jolazta, orlako jol, joku batera jolaztena iztenen, ba, ba, ba, gure, ba, nere iritze ezaten da, azte bateko joku adirela, ba, bost baten mandio, beraz. Ba, bueno, ba, gameplay aldetekan agian oso interesgarria, baina nagia da, ba, bueno, ba, besta aldetekan, ba, ba, naiko planoan, naiko, ba, bueno, sakontasun gutxi, gutxi duen joku bat dela, eta, bueno, ba, gian, ba, abizatu takzadetera azentzurretan, ez? Eta hau esan da, ba, musika piskatiko igoko dugu, Eta, baza irunan maniarekin Azakitun zuzun da hirtz, baina, bueno, azke, azken hilabetean edo, azken agian hilabetetan, ba oso moda negon den bideo bat, orain e, androidera eraman dute, eta ez dakit, baina pentsatzen dut, pentsatzen dut izan daitekela, bazturi gustatu altzaitzun e, e, joku bat, dela Vampire Survivors. Hmm? Ba, pratu erko dut. Da, ah. bueno, eh, ho, eh, azken, azken hilabetetan ba, oso jendepi bat jolaztun joku bat da, grafikoki oso kutrea, oso oso kutrea izango gara, ba, bueno, ba, no, vampiro estari bat izango gara, eta vampireroen aurka joango gara, baina, bueno, gure pertsonai hobetzen joango gara, eta pixka badauka orlako roguelike e, zeha hori, non hilzen e, ba, bagaituztea hasi hasi beharko gara, baina badauk ere bai, nola behiteko, bai idel kontu hori, zeren, Ba, bueno, ez puntuak eta esperientziak irabaz, irabazten dugun ditugun bitartean. Gure pertsonaik hobetu dezakegu eta iritxe askotan irizten da momentu bat, non? Ba, bueno, badaukagu hainbeste magia, e, arma gure inguruan ba, bakarrikan eraso egiten eta bar. No, ba, pixka bat dezaten dela olako masacre bat, gaizkilentzako... <laughs> eta ba, bueno, haiku zinun Androida eh, atatzen zela eta pentsatu naho, agian daierzek ba, buelta bat, eman aldia zaiok joko niz, agian guztatuko zailo, zailo, ez dakit Vampire Survivors, eta ba daude pos, gameplay pilo bat, eta bueno, jendea azken, azken hilabetetan ba, ba, bueno, piskat, erotu da joko nekin zer, hein? azkenean da, bai eh, denbora pasa ikaragarri bat da hau, <laughs> <laughs> Hau esan da, e, badaukazu jokua datorren asterako, izan daitekena ba, bueno, urteko azken saioa gian? Ez, ez, ez daukat momentuz. Gona e, izkada denetatikik probatzen, e, badaukati del bat probatzen gona izena, baina gara indik e, ez daukatzi hur e, benetan e, analizia ekartzeko merezi duen. Eta... Eta, bueno, egon nahiz probatzen, eee... Ba, pixia eta aurrekoan nahi patu zen idana, ba... E, Pokemoneko online ah, bai, jokoetan. Arukitu bai, bai. dut, oietako bat, aurkitu dut, e, Androiden joraztu daitekena, PokeMMO e, izanekoa. E, e, eta, eta, bueno, probatzen ari naiz Eee... Pitsia da, ze, bueno, ze... Eh, Prinsipioz, eh, bueno, eh, nik eh, jatxidu dana, eh, behartzen zaitu, uste dut derrigorrez, eh, base bezala erabiltzen dula Pokemon beltza mm -hmm. edo Pokemon txuriaren eh, bai. Eta, eta hortik jute, eh, sortzen du ba, esan bezala ba, online joku bat eta pertsonai beste bertxonekin jolaztua izatekoa. Orduan ezakit, e, prinsipioz, ba, bon, izango da, jokua jolaztea eta jutea garatzen zure Pokemonak eta gero ez dakit nola ingoten konexio hori beste bertxonekin jolaztua izateko. Hori, hori da pixkan ere talantza eta mm -hmm. bueno, hori uste dut, ba, horrendik, e, e, e, proba desienten egin beharko dizkio hori ba, ikusteko nola Hmm. Ola, garatzen den. Bai, gustatu kulitza da, que buelta atxotera emateare, bai? Kaso netan, ba, e, e, bueno, entzungo zenun, ba, Pokemon berria atera dela? Pokemon, bai, de, bai. jende guztiak Pokemon Jura. España, deitzen ari diona? <risa> bai, bai, modan jarri da azken aldean, ba, hori, errealde monetagia da, ba, ba dituztele azken generazioak, ba, dituztele inspirazioak. Bai. Seigarren e, generazioa ba, Frantzian mm. inspiratuak zegoen, zazpi garrina Hawaien, toz, okay. garrina, ez dut jolastu, baina ez dut ingala terren, ez edun dutela. Gara... E, Azken ateraz arceus hori yes. pixka batez, Japonia edo China ze horrekin ez, eh, bueno, mm, at, mm, eh, antziñako Japonia edo China batekin ez eh, nola ba, inspirazio hori baizuen, baina zen... Berez ba, ba, Pokemon e, Joku bat bestelakoa, baizik eta beste ba, mekanikak eh zituzten. Bai, bai, bai. Arceus edor lako or lako izen bat duena. Eh kaso honetan bai. ba, lagun bat daukat joko honetara jolasten eta ba bueno, arreta asko arreta hondia ditu dio. E, zeren ba bueno, eros gai dauden objektuen artean, ez? Piskat ba Pokémon Pokémonei emateko eta bar badago kansalada ta. Eh e, kansalada ezbarkatu, eskalibada eta eskali batan da hemen ba, ba, Katalunan oso tipikoa den plater bat e, ba, berdura egosiak edo bueno, no haiiteko ba, ba, ba, berduraen prestakizun bat eta bon bueno, ba, ba oso kurioso erudi zitzaion eta bon bueno, momentu nahiko disfrutatzen ari da jokoa baina ere bai da bon bueno, jokoa da ba, kritik asko izan dituena lehen astetan zeren bak berez dirudi ez behinzat ba, jokoa grafikoki ba, oso oso apuruta atera da Eta grafiko, arazo grafiko ugari izan ditu momentu arte, beraz, ba, bueno, ez dakit nola egon goden. Ni komentatzen nizun, zeren uste dut hor e, badaukaz ba, ba zula ez dakit kuniatu edo zein, baina, ba, bueno, ez, e, gui zeukala eta segurazki ba, Pokemon izango zula hor, ez? Es switch daukagai, baina me, orain pixiatu urrunda okat. Ja, ja, ja, ez, bueno, bueno, bueno. Baina bai, eh, nik erosibarko nukeze, bera, bera ez da Pokemonen jarraitzaia, tardoan. Eh, bai, bai, egonintzen pentsatzen, bai, sortzigarren generazioarekin, eta orain ere pentsatu dut, hmm. baina baina, hori, Mexikoara bueltatzen eh, ikusi beharko Hori da, hori da. Eta nik ez dut esan, baina e, ba, bueno, ba, joku bizpairu joku sartu ditut hor e, telefonora, probatzeko. Eta ere bai, hor ba, bueno, e, momentuz gaioan mohentuz harinez e, bueno, bi joku erosin ditu norrezkaintza batean. E, ez dira horrein, os nago flipatuta Warhammerren historiarekin eta, eta lorearekin eta barrez. Et, kasu netan Warhammer berrogei mila eta, ba, bueno, joku bat atera dute ba, pixka bat dela e, bueno e, dark tights izanekoa dara ba, lefordez videojokuaren moldaketa bat Warhammer munduan eta, ba, ba pixka joku hori oso gareztia denez ba, eta eskaintzan beste bi joku atera ziren ba, orlako shooterrak probatzen nahi naiz, ez joan, baina segurenik nik, segunik, ba, telefono joku bat ekarriko dut, e, ez bada zehuzer gertatzen non Ba, ba, azte batean, tele ba, tele, zera, walking dedeko, ba, atal guztiak gainditzen dituan, eta nola daiteko ba, kritika bat ekarri ezaket luzeagoa, edo bentsat sakonagoa, baina, bueno, probatuko ditut, jokoak, eta ikusiko dugu, aber. Oso no. Oso no? Um, ba, huizan da, bai. Airean utziko ditu burrango azteko tarteak. Agian, agian ezan diteke hori momentuan, non-FIFA FIFA edo pro edo horrelako ez Bizkat e, berreskuratzen dugun Zeren ba mundial, mundiala jokoan ari da <gülüyor> <gülüyor> e, <gül> e, Eta ba, <gülüyor> <gül> Nik partido bat ikusiz bakarrikan Zeren normalen azten zait Ba partido dela eta bar Baina bueno, nor daki, nor daki Bueno, hau esan da Datorren astean e, beste saio bat e, Ez dakit izango den denmuraldiko azkeneko Baina datak ikusit eta bar Izan daiteke, seguraski Beraz ba, bueno Ezakitu, eh, saio gehi egongo diren aurten, baina bestela, ba, ba e, datorrengoan, entzungo gara, eta bestela ba, urte berrian. Eta hau esanda, da, ba, gogoratu ba, gaurko gaur jartzen genuen musika The Lik of Distortion taldea Alemaniarradela, izten bereko diskoa eh kaleratu duela eta, ba, hoiekin gustant zaituztegu. ez dago.